اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلو مما زرع من الحرس والانعام جدیئتنو دما قبل سر جو واضح دے مفقی کی دا مختلف آلتے کی دے शियारत केयामत ने इंकार हो आदबत परस्त है किदा पावे बन्दे अल्लाह जिल्ला जलाल हुरादु अमल तो रौम पे की शर्क मौजूद हो संग जिदा किदे ते बार सरो नदी जना जदी अमली शर्क आगाज कर गई मियाना चाहते हैं عرب زن پہ دن باندے گنا بدینی اسماعیلیو بدینی ابراہیمی باندے وا دن بیاے مکمل طور گڈوٹ کلو نانی شکلیں دانت جوڑ کلو چہ نہ ٹول شرک جوڑ سیو نہ باے کے دیر زیاد حالت رسومات او پاگے کے سر رسومات اگدل ذکر کیں نبیاء پا آلت و رسمنو کی یور سمدامو چی دیب اللہ پا نم باندی پا قسل کی او پسارو کی برخم و کر روی نبیاء با اوی حادا لیلہ دادا اللہ دفا رضا خو اللہ پرمائیدہ دیب پا بمان کی زکا اللہ جل جلالہ دیتا حکم نو پڑے وهذا لشركاء ناد فصل څخه مخصوص حساب د خپل بوتان او د پاراکان وایدا زم د شرکاو دا کم چې موږ د الله سره شریک کړي دي او ځان د دې په ګمان کې واو د دا الله حکم سره نه و ندان د دې یو کارو دائر الله لپاره نظر نو نبيان آیا ساته نظر یا قرباني چې دا د عبادت ته او ععبت دا اللهجللهجلان د زاد سره خاصي په دی کې دغ الله شیکول دی ت کېي شرک دا ب صرف د اللهجللهجلانو د پاپول شي نو دا خبره په مشرکانو کې موجود لکنن سبا بعض مسلمانانو کیم دا خبر شته چې هغ د الله دپار نظر کوي د اگر الله دپره نظر دا د مشرکانو طریکه نه الله پر معی ووج الله. دیمش ریکانو غرذولی دی د الله د پاره مم ما درا ناشینا چیکمل لا پیدا کړ دی من الحرس نقسل نا ولنعم او دا کرنګې د چارپایاونو نا غرذولی دی د دینا د الله د پاره نصیبن حصې وګره او بیا دلنا چیکم ابرخو نا غبدې په مسکینانو پر کرانو باندې خرچه کولا او جکما بد بوتان او برخوان او غاب بوتان او خادمان من جوران جو او داغی صدنه اغه ته بخژ کولا نو الله پر مه په خالو دی به و هاذاللہ دا برخد الله دا بزا مهم الله اور سررت کئ چی بزا مهم دا په ګومان ندی کی ځکه الله د مشرکین عمل نه قبل نو الله ز پاور سره په مایل بزا مهم دا په ګومان ندی زما زماده حکم مطابق نه واهزا بل ابراهیم ته به اشاره کولا لشراک انا دا زمون دي شریکانو دا چې کوم الله سره شریک کړی دی الله پرمحي د ام په ما ده کی زمو حکم سره نه ورپسې جمله جدا دوا مطلب دی ورپسې تما کان الشرک اهم پلای سو الا ال الله یو مطلب دی دا چې الله وې چې دی ما نه کوم برښت کلا او کومه د بده پاره و نج کومه دا بود د پاروټا کلا خاصنده بود ته او الله <سؤال> فرمای چې کومه زماده پاروټا کلا او زماره پره مقرر کله نو هم د نرزیز کډ مشرک عمل الله نه قبل نه غم بود ترسی نو مطلب یعني چې دا بود د پاروکو نام د بود ته الله فرمای چې کومه زماره پاروکو نام د بود الله تنرسیږي ځکه دا د الله د حکم مطابق نه دي ندبی ورتسی یو مطلب ده چه ده بوتا خواسیم ده بوتا او زخپل ایسم ده شرک والا اسی قبلولت تیار اغم بوت ترسی ده بوتا انه مطلب دارد دی دا الله د پارا ایس عمل نده کلے اللہ ده دی اس عمل نده کلے دوار پسی جملی ایو مطلب دارد ادوین مطلب ابن کسیر او دا کرنگی ماری بول قرآن دو حلمانی و ایرابل لیکن چه کم پسلونا و کم ساروو که ده بوت ده پارا دی ایسم نچې د بوت پیسې کې با داغینه پس شه د پسل نه راو واستې شپاوی کې به غرزې د الله والا برخه یا داغینه به یو سروې لاله د الله والا برخه تا ندی به الله ته ضرورت نشته الله لا محتاج د اړتیا څخه نشته نه راو واست نه واپس د بوتان او برخه کې کې خدای وي بوتان محتاج دا. او کدا داغینه با مثلا سروې څخه سا بځای چيله هغه طرف تلړا او یاد هغه پسلبه شه هغه تر تعور زيد ندی به بوتان محتاج دي خير د حالت ضرورت نشته نو هغه بهه واپس کړ هغې مې طریقه دا چې پسلبه سیوا شو یا د بوت ابرهاب کم شو او الله با خپل قدرت سره چې کما وې الله دکارا ګرځول وداغې د امتحان د برابر الله ډیر راغلا ندی به دا ستکار به بوت الله د ابرهاب بوت کو د بوت د ابرهاب الله تا زدا الله <سؤال> ته ضرورت نشته او د بوت کم دی دي خادمان ني من دی دي د ضرورت نه نه خپل <سؤال> به دې تر تک او نو دا ټول <سؤال> خود ساخته طریقوي الله په دې باندې رات کې اسا ما يه قومون الله وټيري هغه بده دی هغه فیصله چي دي پرې کې سو بدر کباحت نو یو خدای جداد الله حکم نو د دې نظام نه یو او دین چې کنده ځان جو جوړو ناغم په انصاف سره نو به انصافه سره د دې یا غلط حکومم به انصاف سره صحیح خلا غلط پی سره کړو نه د انصافه وی چې کم دا الله نو هغه سره بیا دی او دین بدت مسائل داو چې د الله سر پر عبادت شریف شریک وګړو او سلورم کبهت پکې داو چې بود په خپل باندې محتاج غړي نو بیا وتا عبادت څنګه نوی <دی> به خپل ګمان مطابق بوت عاجز او محتاج غناو وای دل برخه ډیر په کاردا الله لکم په کاردا نجکل احساس خپل باندې محتاج او عاجز غنای نو ادا عبادت لایک څنګه کیږي او شپګند چکم قادر غنای تاسو چې اگر ته د برخه ضرورت نشته او د پسر ضرورت نشته نو بیا عاجزولې غنای عبادت صرف داولې دا نه کیږي رضا ټولې غلطی خبرې د دې پرې فیصله کې د دې پرې حکم کې موجود دی نو الله <سؤال> په دې باندې رات کېสา عنایت کوم ډېر بد دي یو په سلی چې کوم د مشرکان کوي بار بار مینه دی دا مشرکان او طریقې ویونن مسلمانانو کوم باځه غلطی خبرې را دنشوي دي ويدا عبدلان کی بابا لوړو او دا بکر بابا لوړو دا ساده د بلانکی ته دا دنګلی نه دا ټول هغه نظرونه دي کوم چې په مشرکان او کول اری بسر د بوته 파را کول دی نور د هغه الله د فارقې د فارا دی او سره فارا د بل د ټول حرام نه کوي کول نوم ګناوي شه کو کوي کوم حرام دینار وای بل رسم عرب کې موجود او الله طاقېبان نه راکړي وكذلك زينہ لكثير من المشرکین قتل اولادهم شرکاتوهم څنګه چې پکې د شرکو نه بل نظر عرب کې خستکړو د مشرکان د پاره ډیر مشرکان د پارا قتل کول د خپل اولاد شرکا او هم شریکان ودي ديکه کم بوکان ديکه کم شيطانا او کم جنان عاد الله سره په مال کې شریک کړو دا نه پر برخه ګرځولا ناوی وت الله وی دان خبره فاست کړو خپل اولاد کتل تل کاوي او اولاد تل خپل به تورې و او اولاد هغه زندہ دفن کاو او یا طریقه دامو اچی نظر بیکر در غیر الله ده پارا دبود ده پارا ندبود پنوم بانه به اخپل بچه قربانی که لکه اللهم ها بزاویل کلیلی قتل اولادهم نحرن د هر نحر لفظ آغاز کر کلیده چه بازو مشرکانو و با خپل بچه دبود ده پارا نظر کلا و غبه قربانی کلا ندیب اغای صرف پای بارت بانینه که گرازه چه ده اخپل بچه پیم قربان کنه اخپل بچه بیمله لن مدار سمون پکیو اللہ پدیبانی رکی رک اللہوی دی شرکاو دی کریانو او دا کرنگی جنات و شیطانانو دی تی دا خبر اولی خیستکلا لیوردو هم چی دا مشرکان حلاک کی اولادی تو ری حلاک کی مالی تو ری حلاک کی ولی الیسو علیہم دین هم او دا دی دین چکم دی دین اسماعیلی اللہ پدیبانی گدوار کی نبل پکی دار سم پدادی مناکر رسول نوبیل اسلام جي وديت قتل نو خپ کي دا نبي وجه الله نبي عليه السلام ل تسلي ور کي ولو شاء الله ايته امر استا ربوت وچ نه شركيات غير الله لپاره نذنا او دا ک نمي بچي کي تل او شيطان دي تخست کول او دي بربادول دي معلومه بربادل کچري دا کرونا الله دي نه کول او ته ماعلو دي برکان نو سمج الله په زور باندې وختې چې دې دا کارونه نه کوي نو چې په زور باندې الله دې مجبوروي ندي دا کارونه نشو کولی چې موږ د دنیا د امتحان دی الله دې په اختیار ورکړي ندي وې ندي دا کارونه وکړي پیغمبره کپکی کما پرزرهم فريد د دې لرا و ما يفترون او اغه درو د دې لرا چې کوم دې دا الله په دین کې جوړي فا اللہ بانی در او جوڑای اللہ دے منصوب کئی چی دادی حکم اللہ کڑا دے حالان که دادی حکم اللہ ندی کرد بل غسم اغا پکی داؤ س ساروی و سپسنینا اغا پا دی بوتانو دا پر اوبر زل نو دا بندخوری اللہ یا تاموها ایلا من نشا دا بندخوری مگر آسو چی او غارو چی اغا دی بوتانو خادمان دی منجی وران دی نو ساروی حرام د بوتانو د پرحاس کړې دي یا کمپسل نه ندا بسره د کښادمان او منجوران کوي او الله پرمحي بيزا نه دا د دې حکم مطابق زکا الله تعالی هیڅ او پشل په اچه حرام کړي نه هیڅ او سرو ته اچه حرام کړي نه چې حلال دی غره ټول د پر حلال دی او چې حرام دی نه راځو ټول د پر حلال حرام دی نو دای باځي سرو او باځي پشل اغه پنور باندې حرام کړو صرف د بوتانو سادینانو او خادمانو لپاره حلال کړو مدد کریم رسم سلورم رسم پکې را وان من څنور سروي ثواب به بچي یو څنې پر سفر نه راغنو نظر به کې سروي نبوت لپاره به خوشحال نه چا د خونې منکو او نه بچا د غیان منکو هغه ته به صاحب سروي وي نو دا هغه باندې څرلي اغه نه جایز مدام دی د زانه جوړ کړو د پدینی اسمايلي کمنو پدینی ابراهيمي کمنو الله پرمای وا نام ان سنور ثاروي حرمت حرام کړی شو ظهور ها شاګانی د دې د بار د سوړلې دا له شاګانی د سوړلې د پر حرام وي پاګي باندې بس ورل نشو کولی مدام دی د زانه رسمن وا او سنور ثاروي لا یکرو اسم الله عليه او سنور سالوج په رد زبي کې پاغي باندې بيد الله نوم ناش دا د دې یو رسم موجب دې سرو بدل الله نوم نشي اوس دا چې د په دې باندې بدلات د منات بوت نوم باندې واستي شي د او د الله نوم پکني شي رسول حلال کې چې الله نه د ګرځوله الله نوم د الله نوم نشي ندا قديني اسنايلي کې او ندا قديني ابراهيمي کې الله پر دې درو واړو نظرونه باندې رات کوي پر دې درو واړو حلتونو او حرمتونو باندې رات کوي الله پرمایه ابتران نه دا الله باندې درو تلل دي دا تقسیم باندې الله ته منځه کو نی به الله دا حکم کول نه چې دا بسره د بوتانو خادمان کوي پر سارو سرو باندې بسوره نه کیږي پر دې وا الله نو نشي نو د دې ټول الله ته الله فرمای ابتراء نال د الله باندې درو کله دي الله د دې حکم نه کوي دا د الله سره درو جوړوللی سیدځي هم بما كانوا یفترون زرد چې الله بدیتا سزا ورکي بما كانوا یفترون دا هغه ابترا مسلسل د دې کوم الله باندې دی کم کوم درو یې الله باندې جوړو دا یې بدیتا سزا ملای بل یورسم اغداؤ چه باز اصاروی هون چه اگه تبه بخائر وی بخیره داگه تفصیلی بیان اغا پوه مسیح پارا که مخی تیرشوه ده باز اصاروی اگه تبه بخیر وی لکه مثلاً یهو خوا اغی با پینزم لنگون او کرو او پینزم لنگون مذکر بچه انو داگه ونگ بے کٹو او اغی اغا بینا علالولا پری باندې به سرمین کوست سرمین پولا عرب دغه وخوا نه منکوله د بده لپاره به نظر کړو و بده لکه تو می سره هغه ته بهیروی د بهيري باندې قانون دا چې راغه بچې ما پیدا شنه کړ هغه بجوندو نه دی بهدا صرف دا ژوند دي دا به صرف مذکر قری صلیبه قری او د حضره فار حرام دي د بده نظر چې بقره به وته نه دی نه دی پیدا شوه نو که اغا بچه با جواندهو نو دی باوی دا د دا مذکر دا پارحلان دی او دا مونس د دا خضو بانده خرام و ایه کم میتتن او کدا با مردارو نو پا هم تیری شرکا دیوی دی, دی که با مند طول شریک نو مردار با چی مردار بچه با پیداش با وقت دا پیداش که دا او کنا <تصف> نو ابا بیا ابا بیا خضو مخلو سرو با مخلو دا خضو سرو دا طول دا نو عض از یو بچي چې انا مردا مين رټور لپاره حلال وي چې وی نه صرف سړي دي خوري او خزين نه خوري تقسیم لري خد ځاخته تقسیم و ځانه جو کړو د علت او حرمت الله نو بیان کړو الله پرمحي سي موص فہم الله بدیت سزا و کی وص فہم د دې نه غلط او فتود علت حکم نو د علت او بیان چاله بیان بیک او الله باندې حلال او حرام د ځان جوړول حکیم علیم یقینا دا الله تعالی چې حکیم حکمت وال دی په او حرمت باندې چې کوم حلالو پرکار دي کوم کې صحیح حکمتونه دی پېدی دی حلال پرکار دی اللہ پو دے او کوم حرام پرکار دی نقصانات پکې دی پاږي الله کوی دی او عالم کوی دی دا یې په فائدہ نقصان نه نو ځان دي مسلمانانو کوم غره باځي دا خبرې نه ها باځي سروي لالي کیدلی سينو بلانګي هوي یا دغه پیو بلانګي دا بلانګي لپاره کینې دا خبره غلط ني دا د اسلام کې نشته ها دغه راکرښتا چیکم مسلمانانو کیدا دا یو رسم وی اری الله تعالی منسوب کوي دا ځان یو رسم جوړاین په دی باندې بیا ګنارا او مشرکان چې دغه الله طرف ته منسوب کاو دا الله حکم به ګانا پاللا به درو جوړول او دا کرنگی پدیسر آغای مشرکان چیو او مسلمان هم دزان نکان سی کم پروکو برد پینوزی گناہ گاری الله اللہ طلاف حکم لگی کردی خسرائی لدین قتیو اولادهم سبحن بغیر علم تحقیق سرا تاوانیان چیوی دی آغا خلق چا غیق پل اولاد کتل کردی یا جوندی تا پن کردی یا نظر کردی دا بود تا پارا زبا صفحان دا وجه دا کمکل توب نا صفحان دا وجه دا کمکل توب او دا جهل نا مدید اولان اغبا او سو طریقو سرکت لئے یو طریق ناو آچه دی بجوانده جنکی خاخول او دا غیل پر با وجه دی جنکو حب دار منگده او زکا ملیکی دا اللہ لوم دی لوم دا اللہ سرکھائی ندی وجه دا جنکی اغبا دی کتلو لی ویلوم لی دا خبر غلط دا ها دا انسان دا پردوارا بس مولاد کی رئی اگر جی مسلمانو کم بازی خبرشتالونو تسپکتل او زامنو تدرانکتل دا دا مشرکانو خبروان چه غیب لونو دا پنکولی ای و دا دیر انتی های سپکتل دیر انتی های مسلمانو کم دا خبر دا خدا خبره انتی های کلتنا دا دوان دا اللہ تلا نعمت دی اللہ ورکل نلوندا وجدا واد د جهان کې دی باندې وایي نه قتل مستحق صرف الله تعالی دې لمونصرنا خیر د ریمه وجه 나와 چې اپیندل سم سیپارکه و اتم سیپارکه من ذکر شوه د خشیت لن پاک د ونه دې یری د نفقینه استبال بذل ویشي او بیا به خوراک نیو بیا مریضه کوټه کم دی نیو وجه دا ود ریمه چې د دې وجه کې قتل آر او شرم ني بهي سوالي جلال الدين دا به بیا بلته ودی او چې بل سره بیا ناشته نه دا به ځان د پروي شرم غنو چې زمانوږ هغه بل فرښت په اوره دي تیری او سنورم او دا چې جنګ کې هغه کېدل چې جنګ کې بقې شو نه دی په دې باندې لري له شرم نه کېل نه دا رس موندي کې د دین او شورو شو چې یو قصو دا هغه نه کې نو بل دا أغې نه بیا دا قبر شروع شو او کوم ینه که به قتل وی اسنه جنگ شي او دا بیا زمون نکي شي نو دا ټول خبره غلطه دي خان الله تزه که او توانيان شي ا خبره داو کتي دا کاري د جهل له جن کو نو جهل کاو چې الله د لون حق دار د دا خبره غلطه الله دا اولاد نه دی او بل د رزق مسلې دا وی دا, دا کم تللي د دې د رزق شو کو ورګي چا لرزق چې دې له کاتولې چې سباله بدید لپاره درېځګن وروتي اول شرم محسصول ندې دې ته نه کډلام چې موږ د چا نه پیداې چې سباله بدا بلته ودیږي ندې د سوچ نو ژوند نه چا نه پیداې او سنورما کته کې کېدل نو کې کېدل چې څنګه خزي کېږي نزال کرانګي سړی کېږي او څنګه چسو کې کېږي د سرونه خدمت ali نو د خزن خدمت ali الله فرمای کایدا خسر الیذین قتلوا اولادهم تحقیق سره تاوانین شی وی دا کسان قتلوا اولادهم جې خپل اولادونه قتل کړی دي سبحان د وجید کما کتوونه بغیر علم نه او باوه رسائلم س صحیح هر سره نو دا الله د طرفه علم نو با علم د علم نه قتل کړی دي وحرموا تاوانین شی وی دا کسان حرموا حرام کړی ما اغه شی رزق اللهم الله جلدی تمہارے کرے آسر وی چکم بہائل تیسوائب دی ادا کرنی حام دے وہ مسی پارے کی ذکر تیرش و دے ندا تو چدی حرام کڑی دی اللہ ودا توانیاں خلق دے چکم رزق اللہ دی پر حلال مزدول نہ دی پخمل بان حلال او حرام گڈوٹ کڑی دی افتراءن علی اللہ پلہ تر می توانیاں زکری افتراءن علی اللہ غائب اللہ باند دروخ اللہ تعالی کیس یو ساروی حرام کړي نه دا ټول حرمتونه د دې د خپل طرف نه دي کذلم و ما کانوا محتدين الله وی یقینا دې گمراہی ما یقینا دې گمراہی و ما او دې بالکل په ہدایت باندې نو دا خو د اړې رسومات خو خپل مسلمانانو کې د ځان نه شیخ اعلان حرام ګرځول کاغذ سبزیانو کې یا فسرو کی یا پسنین کی دا غلط خبر ده ها چې کوم شیونه حلال دی هغه عام مسلمانانو پر حلال ني او کوم حرام دی نو هغه عام مسلمانانو پر حرام ني پدې کې اس هغه تفریق او امتیاز نشته چې یو قوم الله تعالی په حلال سره خاص کړي او بل قوم باندې حرام کړي ها صرف زکات باندې کې د یم د شرافت د وجه چې کوم میا قوم دغه نبی اسلام خاندان دی اغید پر زکار ده دی وجنه چی ده اوساخ و ناس دی ده خلق و ده مالونو اغید فیری اوکن دگه دی نا ده اغید پر ده دی وجنه ناجائز دی اغنور پا ایس یا کام بانیس یا چی اغا حرام نده چکم حرام دی اغا پا ارچه حرام دی او چکم حلال دی اغا دار چره دا حلال دی. وجعلوا لنا يودي گردول دی لله تعالی د دا پارا مم ما دا سنا زرعات الله پیدا کړې دي منل هرسه د فصلنا والانام د فصلنا والنامو والنا نو سارونا ندی گردول دی الله تعالی د دا پارا نصیبان برخي نفقالو فزدوي بځامه هم خپل ګمان و ها زلی لا یدا اللہ د پردا د سر یو د دا د الله دی خو بزانې م الله ګمان د دې کې و ها زاو تا چی دی دانور برخ چی دا بل ته اشاره وکړه لې شور کای نه دا د پرد شرکان زمدا نو دا پزام د دې کې په حکم د الله سرنا الله فرمای تمام کان ل شورکایہم وما اغا حساکان عشر چې د شریک د دو دپران په يصللو إلى الله غ نه رسیږي ال الله الله تا وما او غ حساکان لله چې و الله دپران پهو په س په هو په دغسا يسلو دا همرس سږې الله ش شو د دوته الله زمان هم دغو دغ غم دغي سا اما یحکمون دیر بگ دی پیسلی دوئی سا اما دیر بگ دی آغا پیسلی یحکمون چی دی کئی و کذالک اون دکرنگی سینا خیستکڑی دی لکتیرین من المشرکین غدیر و مشرکانو تان قتل اولادهم قتل کول داولاد دی شرکاوهم شرکانو دوئی شرکان مرد جنات آغاد بوتانو خادمان ل ي د وه چې حال کې دګه د دپ چې کې دګه ماتوور پرطور و ب دا چې پ دا چې ګډ و على پهدي باې دی نه هودي ننا د गي واللاشا الله هو بچري الله تعلا ما پهدي د کارنو کړړ فظور پل د پسی دشي خو وللهم يريدوا ديلرا وما ما يترون و يفراد ديرا ديچ كم درو جوړي وقالو البديحه به داچديان امن ساروي دي و حرصن او قسل دي ساروي او قسل حجرن چدا ممنو دي حرام دي لای و محنبو کوي دي لرا الا من نگران خادمان د بوتانو نشاو چ مونګه قالنا قم بيذع بهم ربمان دایکی وانا من سنور ساوی حرمت طهورها حرام پیشوی ظهورها شغان دتی دپارد سورله وانا من سنور ساوی لا ينقوم اسم الله چدی بنا مستن داللا تعالی توحد ذبکی علیها قد باندی بلکی بسم الله والعزات دای فنم اللہ فرمائی افتران دا ٹول درو قلوانے پا اللہ باندے دا ٹول پا اللہ درو قلویو دا تک سیمون اللہ نسبت کل دا درو زکا دادی نے اسمائی لیکنو سیج دی ان زردچ بدلوار کدی تابیما دا سکانو یفترونچ دی مسلسل جوڑو للا باندے وقالو و دیبوی درو پا اللہ ماه هر بچی پی بوتو ها هادي لنامی چې دی پګې نو د دې سارو کې د دې بحایر کې چې مونږ د بوتانو نظر کړې ده حرام دی د دې پګې دې چې کوم بچی نو قدایو اندې په ځو خالصۃ الذکور نادا خالصین خالص دی حلال ل صرفو لذكور نادا پرادم له قرض مونږه دناری نو مونږه وام ارم انا هراند يا لا زواجنا فبيان زمنگه باندې ويه كنا كجريدا بچي مته تن مردار فهن قداتولتي مذکر و مؤنث کو دیون ثري بي فخرات پیدا شنبيا ساید زیم اللہ وزر بیچ سزا بورک دوی تا اللہ تلاوست بهم دو حکم دو دو دو دو دلغ دوی اِنَّا وَیَكِنُ آج دے حَكیمٌ حِکمت والدے علیبٌ پویا دے قَد خَسِرَ الَّذِينَا تَعْتِيصَا وَعَنِن شُوِدِي الَّذِينَا قَسَانُ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ چَئِنْ قَتَلْكِلِدِي اَوْلَادُنَاقْفَلْسَفَعًا دَوَجِدُ ج بغیر علم بغیر دائرنا بغیر دلیله شریعه خپل اولاد کتل کړي وحرموا طعامی چې دیا کس حرامو چې حرام کړيدي ما حلال رزقنا رزقهم الله چې الله وکړي دې دیتا دی دی دی انترانا لله دوجي تر وجولوننا علی الله طالب باندې ربلو تا ایک سادی گمراہی دی و مار قانون مستین او نو دی بالکل ہدایت باندي بالکل اس یو وحر بهدات دی پادشي ا ورو ته گمراه چلي الحمدلله رب العالمین و لاک متقین صلوات والسلام محمد و علی اصحابین ای اللہ کریم اللہ زمن په څه یې کې حلال دي یال الله چې کوم حرام دي یال الله دا حرام نه مسر یال الله موږ دا راز نه اوساته جسته حلال حرام او حرام حلال دي ځکه یال الله مشتکان شو جهنم لایق شو کریم احرای دین نه اولاد ته سپک کړو نه لو نه سپک کړو دا دې سپکاوی نه کریم احرای دین اوساته دارسم مشتکان ورسم چې لو په سپک ته شيو ژوند دې نه کته شي لنو تودین دی کولشی افزید دی ذت ورکولشی کریم افریدین مولو سا یا اللہ خیر عزیش اکلہ رضا نصیب وبرزا رسول اللہ تعالیٰ عنہ خلقیہی محمد